د بے فصلی صورتونه مختلف مختلف صورتونه د له تعلق لارو د مالیت سره صحیح ده کنه تعلق لارو د مقدور تسلیم غیر مقدور تسلیم سره ځینې تعلق لارو چې کم ده د اجل سره نیټه معلومات او غیر معلومیت سره ځینې نور او صفو سره خدا بے فصلی سورتونه اقسام اغا جزئیات مخکصه شو بیان شو اوس به عشوه پاسه دوشه قانون دا دی چې بهه پاسه ده چې اکات نو په هغه کې د نوباندې د دې فسخه کول واجب دی فقره دا د چدوړه دا قد ختم کی زکات د شریعت سره خلاف دی او پساد پاتې کول د شریعت خلاب کار کول د مسلمان د شان سره مناسب نه دي نو چې کم یو تن پهې پسات شو خبر شو پته او ول ل کې چې زمونږه د بیا د شریت سرده خل ته نو په کار دا دی چې لکه انې مطلب داره چې بیاس کې پس تک. بیا سکی بیا سکی تاسو د دامیر سبزو شه 6 طاسه لسه کړی ها ماشاالله زوي چې وې تاسو مخبه غيره ته یې ها چې دا تاسو امیر د تاسو څه شه وصول نکوه آسان کار دي یو سم ژمی په شپانن مازی ګر به ټول ورشي دسستاسو راغلوونه نهشي اوه د ل کې خو لږ وختي ورشي چې لکه ص کی وکي هس نه چې ګونډو ته لکه لکه وړی رالی ما میلمې دي یا راګیر کوي ناخ به چې ص یاېوالی او دالی ې راړي اوم ګورې سي نېغ نېغ کوي تاسو لیس پټا نيشته دې دې شي وې نه بیا ولي تولې لګالنه وتاله سره درکړي ما نه یيرو میر میر نيشته فو تاسو جوړ موړ آو کنه داس جوړ ټوڑ دي لگا زاستا سو امیر سپدې و زی شي وې آل ما خبردار سکواله چې په هر جانب باندې پکاردې چې دا به اسګي کی فاسه با کیه بهرال اون شو پاتون لگے دا یا چې کمونو بس د ور لګاړي په غلی سشوي پاتې شو غلی سشو پاتې شو صحیح وګا نه خلی سشو او قبضه وشو بایه پا سمنو سوکلا خبزه مشتری پا پا مابیه بانی سوکلا خبزه اوکلا اوز دا دین پاس پا سا حکامات مرتب کی گی خبروان پا سوی کنن لگو حکامات و تسکره کنن تکه مسئله خدا کنن کنن دا باران را روان ده دا خورد دا غاڑ دی خدای خیر کی نو نور یق باران خو خشه ده که خلای پا کیا گوندسو کی باران. بی سیلی او بی گلی او بی خوڑا کالا والا لحپول اوڑو اصا ٹیپر لگیاو دی لحپول جوڑو و غیوالا اوڑو فاصلن فی اخکامی پیضا کب از المشتری المبیع او چه کالا دزین دشاد غاڑی بگوگنی وی فایذا قبل قبض المشتري المبيع شكل قبضه مشتری مشتري په مبيع باندې فبهه فاسده کی اوس اوس قبضه شو, او شو کنه او خدای باندې ګانو قبضه وشو به امر البائع په زور منه راګړي په امر د شابه باندې بای باندې بای او ته یواله بس به امر البائع وفیلغی عوضانی او پاکت کی ریوازو یعنی هر نن نو سعواز وو و فلق ده عوازان کل واحد منهما مالون دا سی هر واحد ده دی دینا سو مالون نو ملکل مبیعو الازمت په حقیم. فده د ابتخار پرس کده مشتریو او د مبیع سو اکڑا مبیعو با سو اکڑا فا اما ده دن سید بانی سکڑا اکڑا با سیشو دا مبیعو با دست شو دې مبي دې څه شو مالې شمال خو کنه نو دې شو مالک شو البته دا اقا چې دې نو څه شي دي فاسد دې نو پاکت کې څه کم مقرر کړي پی سي د ناغه په ناراضي بلکې قیمت به وسکېږي راضي بازارې قیمت دا کوم اقا راولو دا خو د فساد تقرر نه لري دا فساد خو بیا مونږ سکو مو تقرر کو چې کله مونږ پدې کې قیمت راوستنو ګویا چې هغه فساد تې مونږ سکو اتم سکو وقاله شافی ما مشفیره مولا وی لا یملکه و قبضه اگر که قبضه غمال کیدلی لانو معذور ز کذا ناجائز ده فلا ينالو به نعمت الملك دا اک خبر ده چې ناجائز معصیت د نعمت د پر سبب کیدلی نشي دا حرمت مساهرت مسلې چې به مرتب کئ دا زما سر خیال له اصول شاشه کی کتاب کی رازی او بیا اووه انشاءالله چه کل تدریس که اوی را بشید او نور نور کم نی نور نوار کتاب دی اقیق ایمش دی لیوان نو محضورون زکو ویده دا ناجائز داد بیم پاسی دستا پڑا تاسو سو بوتلان غنتیارا بوتل جمم نو شویل بواتیلو دوستانو جما ده دواسيط پرتګونو جما ده فراتیک خبر وانی پوی شيګنو نا. فلا انالو به نعمت الملک ونا سریګ به نعمت ده ملک دویم دلیل امام شافعی ولان النهیه نسخه نسخه نسخ للمشروعيه الاتزات ګره چدی تو ګورو چدا بیا فاسد دا بیسه دا فاسد دا نو نهیو تا متوجه دا کنا چه دا مکه او چې تو و توائی چه لکدیم ملک سکو راستو نو دا سو شوا جائز شوا نو ام جائز ام جائز دا تضاد دی دام پو نوانوار کشتے بلکل دا ہے ٹاک پر ٹاک پر کشتے نوانوار کتاب نم نی ولیان نهیو نا چه دا بے پاسد نه نا را غلی دا نواغی چه کمنونو ختم کړه ده ده مشروعیت لیت تزاد ده وجه ده تزادنا ذکر چې د مشروعیت د یو د ده منه آنهو او د مشروعیت پا منس کسه ده تزاد ده وچه توائی ده مفید ده چاشو ملک شو مطلب مشروع ده کنا اچه پاسد ده دا مطلب داره چسه ده دا منیانو ده ده سنگ هم منیانو شو هم مشروع شو ده دواره که دلی نشه ولیاز اردی وجناغوی لا یفید قبل الخبز د دی وجنا دا به مفید د ملک نه قبل القبض. قبل قبل القبز مفید د ملک نشونه بعد القبز مفید د شان دا دا بعد القبز کیاس که بچاونه درې دلایل شته چا امام شافعی یو دلیل چې کمندونو داشو چې دا ناجائز نه پدې نعمت د ملک اصل لیدلې ټویم دار چې د منهیانه کیدلو د مشروعیت په منځ کې څه دی دی دریمه دارجه قبل القبض مفید د ملک نه ده, ده بعد القبض مفید ده چانه ده ملک نه ده درې د لایل چاول امام علم دي ته وی لکه پيوسه سه ویل دا قايصم کي دبن چې تاسو ګوري قايصم سدين سه والله دې مونږ ته توفيق را کي کتاب قتل اس خشه دي لکه داويو کتاب وو د کنه قول الجلي من درته خارته او سربيده دغه ستاسو په مساله لمرو ژوندو القول الجلی دا اغنم نی دا اغنم نی دا اغنم کتابونو گوری دنیلوی سیب کتابونو گوری دا اغنم کتابونو دیکھ عیلمی تاسوبا نمزمون پا چل بانے پویا کئی زنو خلقونا خلق چلز دا کئی خبر بانے پویا کئی کئی نا زمانگ مشرف خان مولی سیب دی اللہ تعالی خساتی آنو لکا خامسه پر سبقونه ما نور ویلو اګه الحمدلله دا سنه عليقنو چې کم سبق په ویلو یادا دا دا دا و با ولاګه کتاب په چل نه پويدو سوالو مو سره لګه توروزه هنمو وړو کیدو استاذانو ګنا نهي ولاګه نو پويدو مشارف خان مور سید الله خصاتی دا داسې سبق وې چې سړې چې کمونو په کتاب په چلند او په طریقه پوي کې چې لکه دا څه او دا څه چلے پا طریقہ بانے پا دا غصر پوشی خبر بانے پوشی گئی گئی گئی گئی نو دے زنو کتابونو نا ساڑے چلز دا گئی چلکہ دا با باس پا سنگ کئی پا یوسیز بانے دا گران کاری گران کاری نو لکہ اس طالب پرس کچایو ٹکے در کو مزدر دل در کو چی قتل پا دی بانے تیو مقال اولی قتل تکې دے پا دی تسولی کا تاو په دې څنګه نیکل کای صحیح ده که نه از خبر رااله فلاند ود ته زه طریقه او خمنه مقولات اتصاون دي مرقات کې چې مقولات سره غلي دي تسعه دا د باس, باس کولو طریقه ده دا, دا, دا, دا دی یو سيزنه د باس کولو سده طریقه ده په هر کې دا نه ځانبه ګورا مقولات اتصا دا اعراض دي دا وته سګيږي عارضيږي په دا کې ګورا او بیا پکې کې قران کې او حدیث کې دې احکامات ګوره کتاب بلی کې نو نه لوی اسحرحم کتابونو ډیر زیات مفید دي او د قایس اسحرحم الله تعالی کتابونو کې کی علم نه علم دا ګوري خپکه گی ما کتاب دن کنزل خمنه دي ګړي چې تاسو دوره خپاشو جدادې سووي نو لکه چې دا تاسو ګوري کنه تاسو بوي کنه لکه چې سماخ خپل ځان دا تجربه واچم قایس کتابونو ما ډیر دي تسگوری که نا سڑه وی که لکه ده تا عرص سدی بلکل یاد دی لکه او داسه بس دا قلم دا غشانتی روان دی او بس ذهنه بخپل رازی زکر چې ځان د کتاب کی دی او لکی دا غی او دا دی بلکل پرق دی بلکل پرق دی دامه سائب د هدای دی امام شاپی د دلائلویلوی امام شاپی داسیوی لکه پیاؤسا عرص و تسو وساره کومه زبا ده لازان ل نظير په کې بیا ذکر کو سالورم پکې سره شېشو نظير لکه وسړې دې مرداراو یا شراب چې کمننو خرص کی په دراهمه باندې دې مالیکی کی دې مردار او مالیکی کی دې شراب او مالیکی کی منگل ته په متن کې ویلو چې کله دواړو جانبو تسوي ايوازان وي دلته ايواز دې ميته ايواز دې دراهمه ايواز دې مزايره خبردار چې امام شافعي صاحب دا نظر په موږ باندې تعمدلې نشي فوسوي کنه هغه وې دې صورت کې د ملک مالک نه دی د لکه شرابي واغسلې مرزا را سکړه باس مالک نه دی نو بس هغه صورت کوم سنوي موږ لا زمون غوخه تا ګورو زمون تاسو تو ګورا علم تا ګورو زمون ګیلمم بڑا سکي په خدای یې کینو ګورا موږ وایو یو ذات دا قد بل وصف دا قد دے توجہ مولنا یو ذات سلب الا قد سلب او بل وصف دو پس سلب الا قد کے نقصان نشتا زکی نشتا زکا بائی احل لے مشتری سدے احل لے او چکم سدی اوازین دی ناغا قابل لشاری عقد دچ په دې سو واقع شي عقد شي یعنی عقد صادر شوه دی د اهلنا او مضافه محل تھا بای او مشتری دواړو له او چ کم مبیع ذا غسرا مالو کنا سو مال نو په اقد عقد کې صلب العقد کې څه نقصان نشته نقصان راغله د بچا کې او وصف کې څه کې راغله د وصف کې نقصان راغله چکه لو وصف کې سره غه نقصان راغې نو چلو شو اصلن چې وګورې نو دا اقت مشروع شو و سپن چې وګورې نو منهي ان هو شو یا الله خیر شو کردې چې سره بچو یالا خیر یالا خیر خیر خدای مباندو مباندو خدای بنده اوس خو لا واره لا ما زه مدرخ کولې خبره اوس شو هم. عقد صلب الاقت بدی کیس نقصان کولې عقد صادر شوه د اهل نه چې بایعو مشتري دي دوړن لی ونې دي نسري خصم د مسلمانان اهل مزابشه وي د چاته محل تا محل مبيع او سمن دوړ لس دي مالونه دي سری مالونه دي فصل بول عقد کې نقصان نقصان راغله بچا کې دی وصف کې دي نو وصف کې راغله نقصان نجی اصل تا گورو نو دا عقد مشروع دی دا قصد دی چې whatsoever تغورونو سدی ممنوع دی او مشروع او ممنوع په یو ځای کې ماشي تزاد د تزاد کم نه مړا جوابو کنه دی ومشا فی سب هغه وی اون مشروع شو ومنیشو یذو دوه واړه کېدلی نشي نو مونږ وایو چې صلی بوله کټ تغورونو په کاردار چې دی مفید دی چاچی نه ملک شي وصف تو وګورین په کار د چې مفید دی چا شي ملک نه شي تازه تخونېسته یو تقاضه راځه د اصل او بل تقاضه وصف ده نو منګه او کتل لحاظ د اصل او مو کو چاو کو وصف نو قبل الملك مفید دی چا دي قبل القبض مفید دی چانه دي ملک نه لري د اصل سو کو لحاظو کو او دام چې کمنو د وصف سو کو لحاظو او بعد مفید دی چانه دي لمې کته د اصل لحاظو خبر باندې پويګي کنا دا اين په نورنوار کېشته هاغه وانه وان الغصب يفيد الملك ولنا ان ركن البيع ركن البيع کمن صدره من آلی دا کمن صدر شو د اهلنا موضافا الى محله او مضاف شو د چاته محل تا فواجب القول بنقاله و واجب د القول فدي خبره چې مون واو چې دا عقد شوه مناكتشو ولا خفاء في الاهليه اس پټوال نشتر پالهيت کې ولې تا تا نه دین سي دو افتخار پټتي دا سو غاړه خلقت ولا خفاء في الاهليه والمحليه وركنه وركنه مبادله المال بالمال ركنه موجود وركنه مبادله المال بالمال بالترازي اغه خبروم شیدا وفيه الكلام فضيذا كلمه راغوس و نه يقر المشروعيه عندنا نہیں چې کمندونو ګره نهید افال شرایونی او بلې نهید افال سیون بحث طول سول را یاره سی اگر سړے مړه لگدا و کی یو انده کې خوب مرډیر وخت پکې تیر شوی کېل لگ تاسو ته ګنا نشته چې ګینې نو دا غره یې چې وی دې تاسو نه لگداس دغه نه ګنا تاسو نه د وخت تیر شو لکه نور تاسو په خپل وخت یاد کړو غوړو د خیر سر بارانوم شو وکټه سریه دیته ترې اول ورو سک را والله غوللی دي مسلمانه یو نه دا فالې سییونه ده بله نه دا فې شاره یوونه ده بیاه فلی شر د یر لر لر نه ځمه بیا خبره ګرانېږي زینا فعل حسی دی صحیح که نا نو چه اغیر تا نهی متوجی شی نو بس فیل ده مونده ختم کی او فعل شرعی تا چه نهی سی شی متوجی شی دا مطلب دایی چه اصلن ده شی و خواست شو ختم شو نو دا نهی کی دلی چی دا نهی چه فیل شرعی تا سی شی متوجی شی نو داول مشروعیت ختمی نا مشروعیت والا خکل کئی چدا شګوره جایز وو خو دا صد د وژنه سه شو نه جایز شو ل قران مجید کې ویل دي وزرل بيع اذانودي الصلات میومل جمعهتي فصعو ال ذکر الله و درو البيع شته قران مجید کې کښته وو ها همدې څه مطلب دي وزرل بيع چې دې بيع د مونډه کونډه ختمه کړه چاړو جایز نه ده بيع ای وزرل بيع دا او خلج ګورېل کړه بيع بعملات جایز دي کوی خو کې ودا نئی د فعال شرعيونه چوي ود د تقرير د مشروعيت را ولي دا ختمه نه चालره مشروعيت و انه يقرر مشروعيت عندنا لاقتضاءه التصور ځکه چې دا نئی اقتضاء د تصور کوي دا ډېر اوګه خبره کوي دا پغه ځکه چې ډېر ګران دی وي انورنوار کې کوم د ګران دی نه یو د پینځه مقدمات دی بكي نه هغه ځکه چې یو ځای ده لی اقتضایه تصور زکا دا نئی اقتضا دا تصور دا, دا غشی کهی چه دا شمخ کسی شی متصور شي پا نفس البیغی مشروعون نفس زاد دا بیغی چه کندن دا مشروع ده و بیهی تنالو نعمت الملک او په دی بانی حاصلی که نعمت دا چه نعملک پا اگر محضور نه نراجی دی ممشا بیتا بل جواب شو کونو شو و اینم المحضورو مایو جاوی رو ہو ناجائز چیز خواقه دا چه مجاور دے ذات د بيغي که خو نو نقصان کمال کفین بفلبه وقت النده لكبه وقت ند وانما لا يثبت الملك او نو ثابتي کی ملک دا د ف سوال امام شافعی ویلو چې قبل الملك مفید چانره قبل القبض مفید چانره ملک نه لنو بعد القبض مفید چانره اغه بعد القبض قیاس کړه جواب وانما لا يثبت الملك قبل القبض کلا یودي لا تقرير که مخ کده ملک نه مخ کده چانا ته قبضینا مونږه ملک سکو نو دا خو مونږه غفصاد خسکه کلاک کو اول خو مونږ دیتو وایو چې کوشش وکړو چې دا شي ختم شي کنه یو کارو فساد کله یودي لا تقلیل فساد المجاور ایسو واجب الرف زګداب دا بیا چې دا دا واجب الفسخه دا بالاسترداد پو واپس کول وبانی په کار د چې افتخار ورتسکی واپس کی بل امتننا مطال اوله نو چې کله چې کمنو امتنناو شي د مطالبه نه چې دا ابتخار مطالبه کې چې دا ش لڅکه راکهه او غور ته چې نه در کومه مدغه کې بترین کوله پسه کول غواړی خ مخصسه کول غواړي فخه کول غواړي یان نه سبب قد ز او بله داره چې دا بیا او چې دینو دا بیاده فسی ده ده او بیا فاسې د سببې ظاففه. سابب زوایفا قبل, قبل القبض مفید دی چاہ نده دم ملک نده او بعد القبض با مفید دی چاہ شی دم ملک شی قبضا شی. سبب سده زوایف تے کنا بیا پاسد دے, دے سبب سو شو زوایف شو نده سبب سو شو زوایف شو نو قبل القبض کار کولے کا نشی او چی کل بادل نو لقوتو تا سو شو ملاو شو نو اس مفید دی چاہ شو ملک شو لی مکان الوجود وجود د پیوستوالي د نه له مکان باندې پښوي له مکان اعتراض د وجود وجود د اختراع د نه بل قبيح فناجائز سیسپوري فايش ترتو اعتزاده بالقبض نو الشرط لك لكل د قبضه سره في ifade الحكم بفائده قول د حكم کې چې داګه ملک ته دا. بمنزله الهبهه په منزله د هبي باندې منزله سرا ور هبه چدا لكو زوما چدا کتاب چې قانونه تا اولاده مثالا درکو خو ګره وړي به نه دا هيبه سبب استه شوایفه دی دي سره ډايریک د یاته ولاته ناراضي ملک ناراضي شي دی ولا ورکم ديزان سره واخلی اوس پر د سره شي ملک راشي ځکه دا هيبه کې مال نشته کنه نو دا هم سبب استه شوایفه دي دي سره اقتران د چاره شي د قبضې سره شي راشي نو دا موفيد دي چا شي ملک شندکه شاندې دا بیا سبب دا بیا فلس سبب استه شوایفه دي دا موفيد دي چان دي ملک نه د قبل کبز خو چې کله کبز وسره وسو کرایو زې شو نو دې کې قوت سکو پیدا کو نو اوس مفيد دي چا شو بل امام شافی کیاس کړه بچا باندې هم ايته او خمرو باندې کړه کو نو جواب ولمه ته تو وا له صد بمالنخه مې ته سن دې مالنه دې مون ویلې چې ځا کانا ایوازانه مالن چې کله ایوازین سوي مالی او ته سن دې مالنه دې فانا اذا ما روکن نو دلتا روکن دا چا نشتا دا بیعی نشتا ما بیع روکن ننه نو صلبو لقت کیسر آغی نقصان را آغی نلتا پا وصف کی نقصانا نو مندو کن دا بیع سشو ختمشن دلتا بیع شتننو مفید دمیل سششو اذا خمرو بارکی غوصر بل سویلیو خمر نموگای قبل البادی کباد البادی ووہا خمر قبل البادی کب باد البادی سیدکنا کہ خمر بعد البادی نو دابیا سمن نی نو بیا پا وصف ک نقصان دے پا صلب که نقصان ده. نشتے او که خمر قبل البادی نو دابیا صدا بیا نو, ده. ده. نو بیا دا پا صلب علقت کس دے نقصان نی نو بیا چه کم دنو بیا باتل و قبل البادی نو بیا صدا باتل او که بعد البادی نو بیا صدا ما خود ارشویم دے یانا والاو کان الگمرو او کوی چېر شرابو مسممانن دا چې کمون شووي مبیوي مسلمان مبیوي فقط خل رجناو منږ بیا چې کمون دی او کمم سکه دی ویللی د مخکې خر رجناو یې مقصد ویل دی وشیون آخر ووهای او بله مسله ان فی الخمر الواجب هو قیما د خمر به صورتت بس بهواجبیږي قیمت توواجبی و ی تلی اوسامنن له مسلمانان او دا خمرثالیر د سمنیت د مسممانیتو نهدي ې م بیاوا کدللی نسی ثم اشارتانی کون القبض بیزنی لبائی زب اس